Ya Muallim İbrahim, muallimnə. Ya Mufəhim Süleyman, fəhimnə. Allahummu allimnə ma yənfəunə və enfə'nə ma, ma ləmtənə həkim Hər şeydən öncə Allah Subhanahu va Taala'nın nemətlərinə görə şükr etmək lazımdır və bu unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah Subhanahu Taala nemətdən əşikədəsə, Allah Subhanahu Taala ona olan nemətlərin bir daha da artırar. Və həqiqdən də bu gün bu neymətlərin, bir çoxların biz açıqa şəhidiyyik və bu neymətlərin ən başlıqası da əminamansılığıdır ki, və bu əminamansılığın sayəsində biz ə, şəriyyətimizi öyrənib və öyrədib və eyni zamanda öyrəndiyimizə də əməl edə bilirik, yəni tətbiq edə bilirik ki, Allah usfanda bizim bu neymətimizi daha da artırsın, öz neymətinə şükredən qullarından, bəndələnən etsin. Və biz keçən dərsdə Hərbim İsmail Əl-Kirmaninin, əhl Sünnənin, daha doğrusu ə, sələfin ə, etiqatda izması, yəni kitabından artıq iki dərs bitirdi və bugünə inşallah üçüncü dərsdəyik və bu ə, dərsdə də Allahın zilə müəllif yəni qədər yəni bölməsindən danışır və inşallah yəqin ki, bir azdan onların müəllifin sözlərini yəni, oxuyub, yəni, təhliləməyə çalışacaq və Qədər mövzusu ümumiyyətlə əgər baxsa görsək əhlüsünnələ əqidəsində qədər mövzu mühüm, yəni mövzulardandır. Və biz ə, bir neçə ay bundan öncə də ə, bu barədə İbrahim ibn Amr ar-Ruheylinin yəni İbrahim Ruheyli, ə, İbrahim Ruheylinin əhlüsünnənin müxtəsər qədərdə etiqadı yəni kitabından ə, dərsləri keçdik. Yox, bu barədə artıq qədərdən Demirəm, geniş şəkildə, amma ə, konkret, konspekt şəkildə ə, dəlillərlə o ə, dərsi keçdik və burada biz qədər barəsinə bütün ə, lazım olan məlumatları əldə etdik və qədərdə müxalif çıxan və bəzi qədər məsələlərində müxalif çıxan biz bidət əhlinin ə, rəylərini öyrəndik və o rəylərə rəddlər qaytardıq da, daha qədər müəllifin dili ilə və çox, yəni, gözəl mövzu və gözəl e, bir e, yığılma konspektidir İbrahim Rehilinin və bu gündə biz, inşallah, bu qədər barəsində e, çox geniş deyil yəni, bir bağlıca e, danışacaq, çünki artıq e, müraciət eləmək istəyən, artıq həmən dəhslərə müraciət elə bilər, çünki o dəhslər o mövzu daha geniş, yəni mövzunu özündə hatı eləyir və umulikdə onu demək olar ki e, qədər Allah subhantalanın öz qulları, yəni məxlulqatları üzərində qudurəti deməkdir. Necə ki, İbrahim, e, İmam Əhməd e, rəhməqlərinin dedi kimi buyuruyor ki, İmam Əhməd buyuruyor ki, Əl qədarı huva qudurətullah ələl xalqı və ləibətdir. Qədər Allah subhantalanın öz e, məxluqatları və qulların üzərində, yəni qudurətidir. Yəni, o danılmazdır və e, qədər bildiyimiz kimi e, Ə, qədə var, qədər var, bir də qada var və biz həmin dəhsədə qeyd etdi ki, yəni qədər qadadan, yəni əvvəldir. Yəni, bir şey əvvəlcədən təqdir edib, sonra onu ölçür-bitmək. Necə ki, məsəl üçün, ə, dərzi. Dərzi bir şalvarı, bir köynəyi kəsməmişən əvvəl, əvvəlcədə onu kütöyü parçansın eləyir, təqdir eləyir, ölçür-bitir və sonra artıq eləyir onu qaç eləyir. Və o baxımdan da qədər e, qadadan e, qabaq sayılır. Və eyni zamanda biz e, qədər mövzusundan e, danışanaca qeyd etdiyik ki, qədərin ümumiyyətlə dörd mərtəbəsi var. 4 mərtəbəsi var. Birinci, Allah Subhantalanın elmidir ki, yəni Allah Subhantalan məhlukatı xəlq etməmişdən qabaq, o məhlukatın e, e, nə edəcəyini, nə olacağını nəyini və eləxə və sərə, bütün hər şeyini Allah subhantala əvvəzdən bilirdi. Yəni, e, olsaydı idə, necə olacaydı, olmasa idə, necə olacaydı və bu barədə, yəni, bir şey yaradılmamışın əvvəl onun haqqında bütün hər şeyi Allah subhantala bilirdi. A. Bu da birinci elm mərtəbəsidir. Yəni, Allah subhantalanın hər şeyi yaradılmamışın qabaq, yəni, bilməsi. Və ikinci isə e, yazıdır. Yəni, Allah subhantala e, bildi, Və e, necə ki, hədisə gəldiyi kimi Allah subhanta qələmə dedi yaz, dedi nəyə yazım, dedi yaz nə olacaq, ta ki qiyamət, yəni qorpana qədər. Və bu da artıq yazı mərhələsidir və üçüncü mərhələ isə istəyidir. Yəni Allah subhanta alanın yəni, istəməsidir. Allah subhanta alanın istəməsidir ki, yəni Allah subhanta ala istəməsə, yəni ona məhşiyyə deyirlər, istəməsə heç bir şey olmaz. Yəni hər bir şey Allah Subhanahu Allahın istəyi ilə olandır. Və dördüncü də ə, xalq və ijad. Yəni e, yaratmaq, xalq etmək və onu ijad etmək, yəni yaratmaq, yəni mərtəbəsidir ki, yəni, bu artıq dördüncü, yəni mərhələdir. Yəni birinci elmdir, ikinci kitabədir, üçüncü məhşiyə və dördüncü xalq və ijad. Yəni Allah Subhanahu artıq bildiyini, yazdığını və istədiyini, yəni sonda, yəni xalq, yəni etməsidir. Və eyni zamanda e, qədərdə bildiyimiz kimi, e, hansı ki insanın qədəri yazılır, yəni o baxımdan, təqdir baxımından, e, onu da biz qeyd etmişik ki, təqdir də dörd dənə təqdir var, təqdir olunma var. Birinci, e, birinci qədər, deməli, e, əzəli deyirlər, qovli deyirlər, yəni löh məhfuzda olan yəni qədərdir, yəni hər bir şey löh məhfuzda sabitdir. Yəni oradan heçincə silinməz, heçincə də dəyişilməz. Çünki Pensan buyurdu ki, artıq qələmlər qalxıb və yazılar nə olub? Yazılar qoruyub və o yazıda heç bir şey dəyişilməz. Bu birinci e, təqdirdir və ikinci təqdir isə ömürlü, yəni təqdirdir ki, hər bir məxluqun ömürlü, yəni təqdir. Yəni əgər bir insan tam ki 60 il, 70 il yaşayacaqsa, onun 70 illik, yəni qədəridir. Və üçüncü e, təqdir isə İllik təqdirdir. Illi təqdirdir ki, yəni insan bir il ərzində nələri edib, nələri edəcək və nədələri etməyəcək. Bunlar onun illi yəni qədərdir və dördüncü qədər də gündəli yəni qədərdir, yəni insanın gündəli etdiyi qədərdir. Əslində, bəziləri elə başa çürük ki, bu qədərlər biri birindən nar edəcək. Əslində, biri-birinə nar deyil ən əsasız, ən sabiti olan, yəni ən sabit qədər, Hansı ki, löh məvzu olan qədərdir və qalan qədərlər isə ondan e, aşağıda olan, yəni ondan götürülmə qədərlərdir. Yəni, e, ömürlük, illik və günlük. Yəni, hansı e, ki, hədislərdə gəlib insan belə etsə, belə dəyişər, belə dəyişər, o təqdillər, o dəyişiklər aiddir o üçünə ya gündəli, ya əlliömrlü, amma löh məhvuzə isə heç bir dəyişiklik yəni olmur. Və eyni zamanda ə, biz qeyd etdik ki, bu qədər barəsində ə, bir çox yəni firqələr müxalif çıxıb qədərə. Bunlardan başlıca olanlar qədəriyələr, cibriyələr, sonra isə bəzi məsələlərdə müxalif çıxan fəlsəfəçilər, məcusiələr, ondan sonra iblisələr və bir çox yəni firqələr var bu barədə. Və Onların da ən azğın olan, yəni qədərin mərtəbələrinə qarşı ən azğın, yəni rəyidi olan firqələrdən biri də Qulatul Qədəriyyə, yəni qədəriyyələrin ən azmış yəni, firqələrdir ki, onlar ümumiyyətlə elmdən birinci və ikinci, mərtəbəni inkar edirlər. Yəni Allah Subhanahu talanın hər şeyə vəznən bilməsini və yazı məsələsini mərtəbəsini yəni inkar edirlər. Ancaq onlardan biraz aşağı olan, yəni onların xətalısı, yəni təhlükəli birinci qismlə, yəni qulat qədəri ilədən bir az aşağı olan Qisimdir ki, onlar düzdür, birinci və ikincini ə, onlara müxalif olaraq ispat edirlər, ancaq onlar deyirlər ki, ə, istəyir məsələsində isə Allah subhanahu wa ta'ala xeyr istəyir, amma şər istəmir. Yəni, xeyr insan özündəndir, şər isə deyir, xeyr Allah subhanahu wa ta'aladandır, ancaq şər isə insanın, deyir, öz əməli və Elə nəzərə alınır ki, elə nəzərə gəlir ki, onlar üçüncü və dördüncü qədər nə eləyirlər? İnkar eləyirlər. Yəni, necə inkar eləyirlər? Onlar deyirlər ki, əgər e, Allah spontala şər istəmir, Allah sonunda xeyr istəyir. Xeyr Allah spontaladandır və şər isə insanın özündəndir. Və insanın şər özündən olması o deməkdir ki, deməli, o özü, öz feyli nə Xəlq eləyir? Xəlq öz istəyə ilə bağlı və bu da həqiqədə də, Azğın olan, yəni, rəylərdəndir. Və qədər məsələsi, ümumiyyətlə, bizə əgər baxsa görsək, müəllif bunu iman məsələsindən sonra gətirib, biz görərik ki, bu məsələ necə də mühüm məsələdir. Yəni, qədər mühüm məsələdir, hansı ki, qədər e, imanın altı rukundan biridir. Və müəllif sadəcə birincidən sonra imanlarca bu məsələni gətirməkdə, yəni bu məsələdə daha çox firqələrin, ümmətlərin azmasını əsaslandırır. Necə ki, Ablu Məsud radiyalarını buyurur ki, e, Peyğəmbərlərdən sonra ən birinci azmaqda ümmətlərin azmada səbəbi məsdir qədəri təkzib etmələri idi. Yə bizim də görürsən ki, çox vaxtı, öz aramızda olan bizim içimizdə yaşayanlardan eləsi var. Baxırsan ki, əlhəmdülə müəyyən yaş əddi var, müəyyən özünə görə dünyalı elimlər dərəcəsi var, amma görürsən ki, danışan deyir ki, mən bir dənə Allaha inanmam, qalan heçsinə inanmıram. Yəni, heçsinə inanmaq nə demək Yəni ki, mələylərə, kitablara, elçilərə, ancaq o özü həssində öz dediyi sözün məntiqi ilə bu söz özünə rədddir. Niyə görə? Əgər mən inanmıramsa, Qədərə, inanmıramsa elçilərə, inanmıramsa kitaba və inanmıramsa ki, e, öləndən sonra dirilməyəmə inanmıramsa, onda bir dənə sual o meydana gəlir. Mən Allaha niyə inanmalıyam ki? Əlmən bilirəmsə ki, mən öləndən sonra məni heç kim dirildə bilməyəcək. Mən cənnət yox, cəhənnəm yox, yəni mənim heç nəyə cavab da verməyəcəm, heç nədə olmayacaq. Mən Allah'ın niyə inəməliyəm? Yəni, nə əsasə mən Allah'a inəməliyəm? Yəni, heç bir əsas yoxdur. Əgər onlar desələr ki, yox, yeri göyü yaradan kimi, mən raziyam. Yəni, yeri göyü yaradıb, nədən yaradıb onu? Nədənsə yaradıb, yoxsa bir dənə sözdən yaradıb? Desək yox, nədənsə yaradıb, bu da yenə küfrə parıb çıxarır. Amma heçsək, yox, sözdən yaradıb, onda eğer sözdən bu oyda yeri göyü yaradan, Bir sözlə səni məni diriltməyə qadırdır. Ona görə görürsən ki, həyətən də biz onların cahilliklərini hər gün şahidi oluq. Televizirə baxanda, radyoya baxanda görürsən ki, mən hər şeyini anam, Qurana inanam, Peyğəmberəm bir dənə deyir, cənnətdə cəhəmə inanmıram. Yenə həmən sual, əgər sən Allaha, Peyğəmberinə, kitablara inanırsansa, və cənnət cəhnnəmə inanmırsansansa, o nə deməkdir? O deməkdir ki, yəni sən öləndən sonra imtihan yoxdur və sən də nə cənnə, cəhnnəmə düşməyin, nə varsa qəbrdə olacağsan. Yonda sual meydana gəlir. Mən onda niyə Allahə, niyə elçinin əmrlərinə iman gətirməliyəm? Aydındır? Yəni bu iman məsələsi görürsən ki, bu cür mühüm məsələdir və ona görə biz Abləl Məhsud rəziyallahu sözün bir daha təsdiqləyirik ki, necə Abləl Məhsud dediyi kimi, e, dedi peyğəmbərlərdən sonra On ümmətlərində ən birinci olan məsələ qədər məsələsini təkzip etməklərinə görə etdikləri küfr idi. Yəni ən birinci küfr o ümmətlərdə öz peyğəmbərlərindən sonra küfrə düşmələrinin əsas səbəbi qədəri təkzip, yəni etmələri idi. Və eyni zamanda Biz əgər bir çox ə, sələflərdən qissalara baxsa, Nizabuddin Məhsudun başqa bir sözü var ki, Abdullah Məhsud radhiyallahu bir gün əlini qoydu ağzına və dedi ki, deyir insan ə, qul Deyir, nə vaxta qədər, qədərə inanmayacaqsa, qədərin xeyrinin və şərinin Allah Osmanlıq olmasına iman gətirməyəcəksə, yəni onun başına gələn bilsin ki, ondan vaz keçməyəcəkdir, ondan vaz keçən bilsin ki, deyilməyəcəkdir. Bu etiqadı daşımayan insan deyil, imanın şirinliyin dadmasın. Yəni, nə vaxtda qədər insan qədərin bu cür məsələnə iman gətirməzsə, o imanı datmaz. Onun qəlbində imanı heç cürə dada bilməz. Və eyni zamanda, eyni zamanda biz heç bir vaxtı e, qədərdə niyə görə belə oldu, niyə görə sualım verə bilmərik. Qədər mövzusu e, dəlillər hara qədərdir, sən doğru qədər olmalısın. Dəlil harada diyanıb, sən də de orada diyanmalsan. Və niyə görə belə oldu, sualını verə bilməliyik. Çünki biz quluq. Qul özü Rəbbindən niyə görə belə etdin, soruşmur. Qullar soruşulur, amma Rəbb heç vaxtı soruşulmur. Yəni qulların ağaları sor, Biz də quluq. Və əgər biz baxsaq, görsək, bir insan əgər özünün iki dənə qul alır bazardan, iki dənə qul alır. O qulun birini buraxır, azad eləyir, birinin evində işlədir. Kimsə deyə bilərmi ki, o insan qulların birinə zülm elədi? Yox. Buna görə əhlüssün etiqadıdır ki, Allah Subhanahu taala əgər öz qullarından hansınə əzab, hansını isə cənnətə daxil etsə, Allah Subhanahu zalim deyil. Necə Allah Son Quran kəndə buyurur ki, Fəlmə zəğo əzə Allah qulubum. Dinə vaxt ki onlar artıq azmağa yönəldilər və biz onların də deyir onun qəlbləri nəyə deyək? azırdıq. Həmin Allah sonra buyurur ki, "Fə mə rabbuka bizalləm liləbəd. Sənin rəbbin qullara zülm edən deyil." Allah subhanahu təalanın e, verdiyi əzab həmən qul ona layiq olduğu haldadır və heç bir halda Ağa, rəb, heç vaxtı qulların yanda məzumsam. Çünki sən onun mülküsən. Sən onun mülküsən. Əgər sən götürsən, öz e, maşını alsan, ev alsan, götürsən şüşəsin sınırsan, neynəsən, sən heç kimi işin edilməz. Çünki sən özün o mülkün sahibisən. Aydındır. Və çünki bir çox firqələr deyir ki, əgər insanı Allah subhanətlə xərq edibsə və Allah subhanətlə cəhnətlə daxil edirsə və Bu feilin də özü yaradıbsa, niyə görə onun etdiyi fəilə görə deyir Allah Subhanahu ona əza verir? Di ki, çünki deyir Allah ona dədir, "Dir zalımdır." Amma bu həqiqətə küfr etiqad. Allah Subhanahu taala heç vaxtı öz e, etdiyi fəillərdə zalım deyil. Allah Subhanahu taala öz etdiyi fəillərdə hikmət və adil sahibi və Allah öz fəillərində yən adildi. Və insan hansı insana əzab verilirsə, o insan həmən əzaba layiq insandı. Aydındır. Ər hansın alısını əff edirsə, o da Allah Osmanlıqların, yəni rəhmətdindəndir. Və eyni zamanda e, məşhur qissa var, yəni qədər mövzusunda. Bir e, bədəvlərdən, bədəvi ərəblərdən biri gəlir e, qədər alimlərindən, yəni qədəri inkar edən alimlərin birinin yanına gəlir və deyir ki, bəs mənim dəvəm itib. Mənim dəvəm itib və duayla ki, Allah Subhanahu taala mənim dəvəmə qayıdasın. Və həmən o qədər inkar edəndir ki, Allah Subhanahu taala sənin dəvəvin itməyini istəmirdi. O onun istəmədiyindən baş verib. Onda həmən bədəvi qayıdır ona deyir ki, onda dədir duə olməyə heçcəc yoxdu da onda duə elmədir. Niyə görə? Dəgər onun istəməyə mənasını yəni, itibsə, duə eləməyə də geri qayıtmaz axı o. Gör onun sağlama bu qıssanı əfələt başa düşdü. Yəni Bir bədəvi ərəb gəlir qədər alimin yanına, deyir ki, mənim çoxum doğru elə, deyir, niyə görə birbəs mənim dəvəmi dəvəm qayıtsın. O da qayıdır, həmən bədəviyyə deyir ki, Allah sənin bu dəvəvin itməyin istəmirdi, onun istəmədiyindən baş verib. Onda bədəvi qaydalay ki, onda dua ehtiyacı olmadı. Elə mətiyə görə, dələgər o onun izni olmadan istəmədiyi halda itibsə, ondan qaytarılmağı da onun istəməyi ilə bilər. Yəni ehtiyac yoxdur, amma görə onu istəməyənlə itibsə, deməli istəməmə ilə də bilər. Və o sağlam ağıl bu qədər əhli necə üstün gəlir. O özü bilmədən bunu deyir. Yəni o sağlam ağılla dərk eləyir ki, əgər bir şey Allah Subhanahu-tan izni olmadan baş veribsə, Nə dua eləməyə, nə ehtiyac var, onsa əmələ gəlməyəcək. Çünki onun izin ilə olmayıb, ümumiyyətlə, aydındır. Beynəcə, onda İbn Abbas radiyallahu ənhu e, belə bir əfəlatlar baş verəndə, bu qıssalar baş verəndə, yəni bu qədər məsələ baş verəndə və o, e, insanların birinə deyir ki, sən burdan bura qədər görürsən, deyir, bəli, görürəm. Bəli, ondan o tərəfə, dir, bəli, ondan oyna görürəm. Bəs, dir, bəs, ondan o tərəfə, dir, yox, görmürəm. Dir, bax, dir, ey, dir, mən qardaşım o, yəni, onlarda xitab idi elə, yəyib nəxil. Deyir, bax, əgər həmçində, deyil, sən gözünlə necə belə məhdudiyyətdə görürsənsə, eyni zamanda Allah Subhantala səni yaradanda sənin görməyi və, eşitməyi və, danışmağı və, və məhdudiyyət qoyduğu kimi sənin ağılıva da məhdudiyyət qoyur. Yəni, bəzi məhsələlər var ki, sənin mənim ağlım onu dərk eləyə bilər və bəzi məhsələlər var ki, sənin mənim ağlım onu dərk eləyə bilməz. Necə, məsəl üçün, götürək e, it. Elə itlər var ki, üstündən e, 10 gün keçən yerdən iyik bilir. Elə it var, bilmir. Elə it var, daha dostu itlərin çoxu, ümumiyyətlə, gecədə daha yaxşı gölər nəyi gündüzdə. Amma insan görsən, gezdir, itirir, qaçır, insan heç nə görmür. Və bu insan əgər eşitməyində, görməyində məhdudiyyət qoyulubsa, demək, onun ağlında nənə qoyulub? Məhdudiyyət qoyulub. Və bu qədər məsələlərində nə qədər çalışacaqsan, sən dərinə gedirsən, öyrənəsən, sən heç bir şey öyrənə bilməyəcəksən, əksinə isə sən zalalətin qurbanı olacaqsan. Zalətə düşən insanların qismində olacaqsan. Necə bəyahki dediyimiz kimi qədər barəsində əhlüsün heç vaxtı e, niyə? Niyə görə belə oldu? Soruşmurlar və eyni zamanda da əsma-i sıfatədə necə sualın vermələr? Niyə görə? Çünki bu iki sualın cavabın e, sənin mənim ağlım onu dərk edilən səviyyədə deyil. Yəni bizim ağlımız E, ağlımızı Allah sonu xəlq elir və bizə müəyyən məhdudiyyət verib. O çərçivənin daxilində biz fikirləşib dərk edə, yəni bilirik. Və qədər məsələsi də, yəni bu cür, yəni ki, insan heç vaxt bu məsələlərdə, yəni dərinə gedə bilməz və getdikcə də insan nə edəcək? Yəni azacaq. Və insan bilsin ki, e, qədər məsələsi Quran və sünnədə hansı mövzuhara qədərsə gəlibsə ora qədər də gəlməlidir. Necə ki e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyəndə ki, bəs e, Allah Usmanda belə e, insanı xalq elədi, onun əməllərinin fəilini xalq elədi, cənnət və cəhənnəm onların əhlin xəlq və onların əhlinin xalq elədi. Bu onda Ömər rəziyallahu dedi ki, ya Rasulallah, əgər hər şey əvvəlcədən yazılıbsa, yerimiz bəlli isə, biz niyə əməl edək onda? Əgər mən bilər, bilirəmsə ki, mənim yerim cənnətdir və ya mən niyə əməl etməəliyəm? Musa bilirəm ki, Nəticə, nəticə olacaq. Onda Peygam Səhəmdə əməl edin, hərə öz əməlinə yazlana gedib çıxır. Əgər bir insana Allah subhanələ cənnət əhlə edibsə və Allah subhanələ o insana cənnət əhlərinin əməllərini hasanlaşıq onu yerinə yetirir. Əgər bir insana cəhənnəm əhlindən yazılıbsa və o cəhənnəm əhlinin əməlindən edinəyini yer öz qədərinə gedib çıxır. Ancaq bununla da yanaşı, İnsan heç vaxtı qədər iddiam eləyə bilməz ki, mənə bu yazılıb, mən bunu eləməliyəm. Mən, daha doğrusu, bunu eləyəməliyəm, məlum, mənə yazılıb, mən məcburam. Xeyr, bu da beləncə deyil. İnsan tam insan tam ixtiyar sahibidir, insan tam seçim sahibidir və onun seçimi və ixtiyarı Allah subhantalarının ixtiyarından qırağa çıxmır. Və dəfələrlə biz buna İbrahim Ureylin dərsində keçəndə də dəfələrlə orada gözəl misallar vardı İbn Teymiyyədən İbn Qeymin açıq misallar vardı və biz orada dəfələrlə bunu başa saldıq ki, yəni heç bir alda insan qədərin üstünə ata bilməz. Necə ki, insan bazara gedir, insan deyə bilərmə ki, hala bu üç mahtı mənə sonra çürüyib hamdə onlar yıxdən ki, mən qədərimdir. Yox, belə şey yoxdur. İnsan nəyin yiyir? İnsanı seçir. Ki, Allah Subhanallah Quran kəndə buyuruyor ki, Ələm nəcəlləkə aynəyin və lisənə və şəfədən və hədəyinəkə nəcəyin Dərim, əgər sənə, e, iki dodaq və bir dil vermədiyimi və biz sənə iki yol göstərmədiyimi Yəni, insan özünədir seçim sahibidir. Amma insanın seçimi və nəticədə feyli Allah Subhanallahının qədərindən qırağa çıxmayıb. Və eyni zamanda, misal da çəkmişdir ki, əgər e, bir insan İstəyər uçsun. İnsan uça bilər, yoxsa yox? Yox, uça bilər samoliyotda, vertoliyotda və dağdan özünü ata bilər ki, uçmaq kimi olsun. Amma quş kimi qanad çalıb. Niyə görə? Çünki Allah subhanətə ol, ona insan kimi xərq eləyib. Və ona da insana xas olan əməlləri xərq eləyib. Aydın, necə ki, quş? Quş istəyər, bizim insan olsun. Yox, mümkün deyil. Çünki quşun özünün e, xərq olunma, Ə, sahəsində onun özünə xas olan feyillər xəliq olunub ki o o feilləri edir və eni zamanda da insanın da edə biləcəyi başqa asili ilər İndi o mövzu inşallah biz gəlib toxunacaq ki yəni o, o məsələlər hamısı qədərlə bağlıdır və insanın insan özü seçim ixtiyar sahibidir ancaq insanın seçim və ixtiyarı qədərdən yəni qırağa Allah əsələrin qədərindən yəni qırağa çıxmır Və inşallah ə, bu hələli giriş üçün ə, bunu kifayət edər və başlayaq müəllifin ə, sözlərinə. Və müəllif burada buyurur ki, Vəli qadaru xeyruhu və şarruhu və qaliluhu və kəsiruhu və zahiruhu və batinuhu. Məllif buyur ki, qədər xeyri və şərri, yəni qədərdə nə xeyri var, nə şər varsa sənin üstünlə görsənirsə, o deyir nədir? Allah s.ə.q. qədəri ilədir. Yəni, Əslində, biz yenə deyirəm, İbrahim Mureylinin Qədər kitabından kezindən biz qeyd etmişdik ki, ümumiyyətlə Allah subhanahu wa ta'lənin xeyirlərinin içində xalic şər yoxdur. Biz ki, hədisə də gəldiyi kimi, və e, şər olaysa iləyik, şər sənə deyil. Ancaq biz deyirik ki, xeyir və, və şər kimləndir? və şər kimləndir? Qəda-qəda, yəni Allahu Subhanahu Taala. Bəs onda ay hədisdə niyə belə yəbi şər sənə deyir? Yəni şər sənə deyil, o demək ki, yəni mütləqən sənə Allahu Subhanahu Taalanın feillərində mütləqən şər yoxdur. O demək idi. Nə demək idi bu məsələ? Də ki, 3 dənə kənddir. Yan-bayan kənddir. Birə ki Qarğədalın, mən təxmin edirəm bilmirəm, e, o hansından su alsa, hansına çox, çox lazımdır. Bir kəndəki Qarğədalı biri əkib buğda, o biri əkib arpa. İndi bilmirəm bunlardan hansınansa suya çox ehtiyacı var, hansının suya az ehtiyacı var. Düz deyil? Və Allah Subhanahu leysan yağdırır. Bir gün, iki gün, üç gün. Mə bu günkü günümüzdə gördüyümüz kimi. Görürsən ki, bax indi bu günlərdə Lənkəran o tərəflərdə görürsən ki, sel bir neçə yolları zədur yub aparıb. Bu zahirən zahirən fəil kimi şərdi yoxsa xeyirdi? Zahirən şərdi. Çünki Yollar uçur, 10 min dənə insan e, kəndə gidəyir və yaxud və s. Amma başqa tərəfdən baxsa görəcək ki, həmən su axıb hansısa çayı doldurur və nəticəcə 2-3, e, bə, bəlkə həm də 70 vəz rayonlar həmən o sudan öz əkinlərin sulayacaqlar. Zahirən, lənkəran cəmatına şər idisə, qalan rayonlar üçün nədir? Xeyirdir, mütləqən xeyirdir. Bu da o demək ki, Allah Subhanahu felində mütləqən şər yoxdur. O şər nədir? Nisbətdədir. Tam ki, məsəl üçün bir kənddir, sel gəldi, sel gəldi. 10 nəfərin danasını apardı, 10 nəfərin qoyununu apardı. Baxsan ki, seldir də, yağışdır, heyvanlar qılırsa da eləyir. Hə, indi bax burada indi sual nə tərəf gedir? Bu cəmiyyətdə xeyirdir yoxsa şərdir? Zahirən şərdir. Amma həqiqətən nədir? Xeyirdir. Ola bilər o bəla ilə Allah s.ə. onlara səbir eləyər. Allah s.ə. onların üzrərin bərəkətini artırar. Ola bilər o insanlar yollarından azmışlar. Allah bu sınağı göndərdi, neynəsinlər, yola qayıtsınlar. Yəni, feil baxımından Allah s.ə. onların fəillərində mütləqən şər yoxdur. Bəb o deməkdir. Və müəllib buyuruyor ki, xeyri, qədərin xeyri və şərri azı və çoxu. Yəni, e, Azı və çoxu burada həm övladlar, həm ruzlər, yəni nəyin başıma nə gəlirsə, istər sınağlardan, istər ruzdən, bərəkətdən görsən, bir insanın övladı çoxdur, o bir insanın ümumiyyətlə övladı yoxdur. Bir insan var dövləti çoxdur, o bir sinə nədir? Yoxdur. Bütün bunlar hamısı nədir? Allah spəndan qədəri ilədir. Və həm tə müəllib buyuruyor ki, zahiri və batını, zahiri və batını, yəni, Bəzi şeylər var, zahirdə var, sən onu görürsən və bəzi şeylər var, batın var, onu görmürsən. Və gör, zahirdə gördüyün və batındə görmədiyinlər də nədir? Allah subhanahu wa ta ta'lının yəni qədəri ilədir. Yəni, bu da nə məsələdir zahir və batın? Bu, həm zahiri neymətlər ola bilər və eyni camında batındə olan iman və nifaq məsələləri. Yəni, yəni e, kimsə zahirən, görsən müsəlmandır, deyirik, müsəlmandır, Amma e, batınında o insan ya münafiq ya müəmin olması isə, Allah subhanət hala nə ilə O da qədəri ilə Və sonra müəllib buyuru ki, xölvuhu və murruhu, adısı və şirini. Yəni, adısı və şirini. İnsanlar övlad dünyaya gələndə, insan e, dünya nimətlərinə xoşladığını əldə edəndə, o artıq bir əl-həmdülə nə gözəl qədərdir bu. Yəni, o başına gələn nimətə nəyir? Yürəkdən şükür eləyir, dərk eləyir ki, bu həqiqdən də gözəl neymətdir. Və istədiyi neymətdir, istədiyi şey dünyada, dünya neymətlərindən olan istədiyi şeyi hası eləyəndə insan həqiqdən də könlülü xoşlayır. Və eyni zamanda onun başına gələn acıda da istəmədiyi, yəni gözləmədiyi bir halda ola bilər, məsəl üçün belə bir əfəlat deyək, tanım ki, məsəl üçün, belə deyək, kasıbsılı vaxtı tanım maşının vırdı və ya da ki, çətinliyi vaxtı pulun itirdi və yaxud da işləni çıxartdılar və yaxud da övladı dünyasını dəyişdi, valideyn dünyasını dəyişdi və bu da qədəri nə idi? O, insana görə az, azı azılığıdır və bu qədərin şirinliyi də və azılığı nədir? O da deyir, Allah subhanahu Va ta'ala adandı. Və məhbubu məqruhu, sevdiyi və iqrah elədiyi, yəni dünya neymətlərindən, Həmçində, dünyanın eymətləri deyəndə, bura ahtı var dövlət, atana, övla, zövcə və ilə xəsirə və, və dünya eymətləri sevdi və iqrah elədiyiləri də nədir? O da deyir, Allah spontan qədərlədir. Yəni, baxın, görün, müəllib burada Az əslində kitabın özünün həcmi balacadır, sadəcə bu aşağıda kitablar təhqiq olunub deyənə e, məlumat böyük görsən, yoxsa kitab özü çox cüzü kitabdır. Yəni, müəllif görün, sələfi salihin sözlərinin qısa və bərəkətli olmağına baxın ki, az bir sözdən nə boyda geniş mənanı özündə yəni, əks elətdirir, deyir acılığı və şirinliyi və sevdiyi və ikrah elədiyi. Yəni, insanlar var ki, sənin xoşlamışsan, şeylər var, əşyalar var ki, sənin xoşlamışsan, hasılar var ki, sənin iqra amma o da baş verir. Nə ilə? Allah subhanahu wa ta'alanın, yəni qədəri Və buyuru ki, hüsnuhu və seyyuhu, yaxsı və pisi. Və, e, yəni, xoşuva gələn və xoşuva gəlməyən, yəni xoşladığın və xoşlamadığın şeylər hamısı Allah subhanahu wa ta'alanın qədəri ilədir. Və buyuru ki, avvaluhu və axıruhu əvvəli və axırı. Yəni əvvəli ilk məxluqatın yaranmamışdan əvvəl olan vaxtı və hətta ə, cənnətə girənə qədər. Ki cənnətə girənə, qədər. çünki artıq insan öz elədiyi əməllərin haqq hesabını verəndən sonra cəhənnəm əhli, cəhənnəmə düşəndən sonra, cənnətə, cəhnnəyə düşəndən sonra insan artıq cənnətin nemətlərin dadıdır və artıq əbədi o həyatını yen yəni yaşır və Əhlüsün etiqadına Cəhənnəm əhlində, cəhənnəm əhli yalnız, yalnız kafirə müşriklər orada əbədi qalacaqlar. Amma e, qəlbində iman olan, tohvid əhli, böyük günah sahibləri isə orada Allah Osmanlı istədiyi qədər, yəni öz günahlarının yanından sonra, təmizləndən sonra onlar cəhənnədən çıxıb zənnətə, yəni daxil olacaqlar. Və müəllib buyuruq ki, əvvəli və axırı hamısı deyir Allah Osmanlı və Teala Qadaun qadahu allahu aləyibədir. Bu deyir, Allahusmanın qadasıdır, yəni qədəridir ki, öz qullarına bunu qədər, qədər elədi, təqdir elədi. Və qadurun qaddarahu aleyhim və Allahusmanın öz qullarına bu təqdiri elədi. Yəni, onların e, nə vaxt, necə, harada, nə olacağını əvvəcən təqdir elədi və sonra bu təqdiri nədir qada elədi. İnsanların üzərində bunu hökm elədi. Lə yəadu əhədun Minhum Məşiyyətilləhi Əzzəvəcəl <gülüyor> Yəni, onlardan heç biri Allah subhanətə alanın istəyindən, yəni, kənara çıxmaz. Yəni, əgər Allah subhanətə ala bir insana bir şeyin olacağını ə, təqdir eləyibsə, o insanın başına, yəni, o məhsələ qədərdən qırağa çıxmayacaq. Necə, İbn Abbas radiyalamın məşhur var. Peyğəqəmbər isələm dedi ki, ə, bilgilə ki, Əgər sənin bütün cinlər və insanlar yığışsalar, sənə bir xeyir vermək istəsələr, Allah s.ə.və sənə yazdığından kənar heç nə edə bilməzlər. Və dedik, cinlər və insanlar yığışsalar, sənə bir şər yetirsinlər, ziyan yetirsinlər, Allah s.ə.və yazdığından kənar etməyəcəklər. Və bilginə ki, sənə başıva gələn səndən vas keçməyəcəkdir və səndən vas keçən sənin başıva Gəliməyəcəkdir. Artıq, deyil, qələmlər qalxıb və yazılar nə olub? Yəni, quruyib. Və bu da o deməkdir ki, yəni, nə insanın başına nə gəlirsə, çox vaxt görürsən ki, bəziləri deyir ki, e, deyil, ələ, həmdir, tövbi bilir ki, Allahın qədəri ilə indir. Amma cahillər deyir ki, ha, belə eləməzsəydim, belə eləməzsəydim, onu vurmuşam, bunu vurmuşam, amma dərk eləmir ki, o Allah sümadə olan görsən, insan ilə indir. düşür. Diyirlər ki, bir cür adət var. Deyirlər ki, Allah üzünə baxdı, aynə, nə oldu? O Allah Subhanahu qədəri ilə idi. Allah Subhanahu qədərində təqdir eləmiş ki, bu ölməyəcək. Amma görsən adəm yarım metrdən düşürsən, insan ölür. Və da ki, deyir ki, ab, belə elməyəzdin, bir damcı qalmış, Ay, oradan yarım sant qalmışdı. Olmuşdu, belə dəyəcəydi, belə dəyəcəydi. O dəyəcəydi, dəyəcəydi, hamsınədi, boş sözdür. O Allah Subhanahu Allahın qədəri Allah olur və istəmədiyi, hətta bir tük qədər də qalsa da olmayacaq. Və həməsə müəllib buyur ki, lə yücəvuzu qadağu və heç biri bunlar Allah Subhantalanın qəzasından təcavuz etməzdər. Yəni, e, nə varsa, nə baş verirsə, o Allah Subhantalanın qəza və qədəri ilə baş verəndir. Və qəza və qədərdən qırağa heç nə yəni, baş vermir. Vəlhüm kulluhum səiruna iləmə xələqəhum xalq edirlər. Bütün diri məxluqatlar Allah Subhanahu onlara xalq elədiyi şeylə də gedirlər, ona tərəf də gedirlər. Yəni onlara nə xalq olunmuşsa, nə yazılıbsa, nə təqdir olunmuşsa, o məxluqat o təqdirlə də nə edir? Təqdirlə də yenə yəni gedir. O vaqunə fima qaddəruhü alayhim və onlar onlara təqdir olan şeyə düşürlər. Yəni əgər Allah Subhanahu sənə təqdir elibsə, sən filan yaşında belə olacaqsan, sonra belə olacaqsan, sonra belə olacaqsan da və sən istəsən də, istəməsən də, e, bütün insanlar hamısı yığılsa da, cinlər və insanlar, hakimlər, sultanlar nə olur olsun, sən o qədərdən qırağa çıxmayacaqsan. Aydındır? Və huve adulun minhu əzza rəbbuna vəcəllə. Və də budur deyir, bizim Rəbbimizin cəllə vəzən bir e, adilliyi O Allah Subhanahu tala'nın adilliyi ki e, e, hər bir şey Allah'ın qəza və qədəri ilə yan yəni olur. Va zinə, va sarikatu, va şurbul xamr, va qatlun və aklul haram, va şirk billahi və zunub, külha vəl məasi külha biqadahi biqadayi min Allah. Və müəllif gətirir ki zinə, oğurluq, araq içmək nəfsi öldürmək, yəni insan öldürmək və haram mal yemək və Allah subhanət halə şirk qoşmaq və bütün asilərin hamısı Allah subhanət halənin qəza və qədəri iləndir. Qəza və qədəri iləndir. Yəni, bu da o deməkdir ki, çox vaxtı görürsən ki, müəllif bunu gətirmədən məqsədə odur ki, çünki qeyd etdiyimiz kimi, e, murciyə, e, əstəxvələ, qədəri yələrin bir tayfası var ki, bir firqəsi var ki, onlar, Allahusun elmini və yazı, yəni qədərin elm və yazı mərtəbəsini onlar iqrar edirlər, qəbul edirlər, ancaq onlar deyirlər ki, pisliklər kimdəndir? İnsanların özündəndir. Amma dərk eləmirlər ki, bu əqdənin sahibi kimdir? Məcusilərdir. Çünki məcusilərə görə iki dənə nə var? Xaliq var, şər və? Xeyr xalqə. Və bunların da deməyinə görə, yəni onlar əslində e, özlərini istəyirlər ki, e, güya Allah s.ə.q. tənzih eləsinlər, yəni Allah s.ə.q. şəri nismət eləməsinlər, yəni yaxşı çıxmır ki, mən deyim ki, ya, bu qədər zinanı da Allah s.ə.q. xalqə eləyib. Onlar öz zahal götürür, yəni bu cümləni belə demək olmaz. Yəni Allah-u səhəni nisbət eləyən məhsən. Yəni bu da o deməkdir ki, yəni Allah pakdır, tahirdir, müqəddəsdir, Allah-u səhəni ancaq xeyri xəlq eləyə bilər, xeyri şər istəmir. Və bu şər istəmir, şər xəlq eləmir, o deməkdir ki, deməli şəri kim xəlq eləyir, insan özü. Və bu da o deməkdir ki, deməli Allah-u səhəniyyəndən başqa kim var, xaliq var, bu əslində özü küfürdür. Ancaq onlar, əgər o qədərin o mərhələsini kitab və sünnədə varid olan qədər iqrar etsək edilər, etiqad etsək və qalan məsəl məsələdə sussaydılar, elə əhli sünnənin etiqadını da qalardılar. Ancaq onlar öz ağıllarına gətirdilər. Nedə ki, sələflər deyir ki, qədərilərin ən böyük problemi müşkiləsi onundaydı ki, onlar deyir ki, Allah subhantalların qudurətini öz ağıllarına ram eləmək istədilər. Yəni, o boyda qudurəti... Yəni, yeri göyü yaratmaq həqiqdəndə e, elə kifayət eləyər ki, Allah s.ə.q. ibadət olmaq, yəni kifayət edər o yerin göyün yaratısı kimi. Yəni, o boyda yeri göyü xəlq eləyən e, xaliq, o hər şeyə qadır olan Allah s.ə.q. qüdrətini bunlar istəyirlər öz şuurlarında rağm eləsinlər, öz şüurlarına dəyəsinlər təslim eləsinlər ki, yox, Allah subhantı Allah şər xərq eləmir, yox, düz, bu mümkün deyil. Yəni, mümkün deyil deməli, bu mümkünü kim ye, mümkün eləyir? Başqa bir mümkün, o da başqa xalik deməkdir, o da artıq küfürdür, aydındır. Və müəllif də bunu gətirib gözəl yazır ki, burada yəni, zina, oğluq, araq ismək, nəfs adam öldürmək və hətta haram mal yemək, Allah hətta şirkin özü, günahların bütün növləri ilə yanaşı, hamısı deyil Allah subhantı Allah'ın qəzə o qədəri ilədir. Onda belə bir sual meydana gəlir ki, yəni Allah subhantala şər istəyir, zina istəyir, oğulluq istəyir. Bu vaxt artıq belə bir əhlüsünən etiqadı var ki, deməli Allah subhantala iradəsini necə qismə bölünür? İki qismə, necə biz qədər kitabında keçmişdik? İradətül qovniyyə və iradətül şəriyyə. İradətül qovniyyə o deməkdir ki, onu Allah subhantala istəyib, xəlq eləyib, aydındır, ancaq Allah subhantala onu sevmir və ondan da razıdır. Amma həmçində bu iradiyyətin yənin yerinə yetməsi şərtdir. Heç bir səbəb yoxdur, o yerinə yetməlidir. Necə məsəl üçün, insanın, insan ə, üşüyəndə əsməsi, soyuq olanda təlləməsi və yaxud da ki, ə, insan insanı öldürməsi, bir insan bir insanı öldürməsi və yaxud da ki, kiminsə küfrə düşməsi, neynəməsi bunlar qovuni istəyidir, aydındır. Amma şər istəyidir ki, O, Allah subhanətlə onu e, xərq eləyib, onu istəyib, ancaq Allah subhanətlə onu sevir və ondan da razıdır, ancaq onun yerinə getməsi nədir? Şərt döyün. Məsələn, Allah subhanətlə istəyir hamı tövb eləsin, tövb olsun. İnsanlar gəlir, gəlmir. Gəlmir. Allah subhanətlə istəyir, sevir, amma e, və bunu da təqdir elib ancaq bütün insanlar hidayətə gəlir, gəlmir gəlmir. Deməli bu hansı istəy idi? Şər'i istəy aydındır? Və bu bu asililər isə bunların olması isə bu da həmən e, Kowni və e, şər'i e, iradənin, yəni ortasında. Yəni get-get etdiyimiz kimi e, Kowni iradə var və şər'i, yəni iradə var. Və müəllif sonra buyurur ki: "Min geyr ən yakuna li ahadin min al-xalq ala Allah hujjatun." Yəni bütün bunlarla yanaşı Allah subhantala e, zinanı, oğluğu, ondan sonra adam öldürməyi, haram mal yeməyi və başqa şiriki, başqa asiləri xərq etməyi ilə yanaşı heç bir məxluqun Allah subhantala üzərində hüccəti yoxdur. Desin ki, e, sən bunu mənə xərq eləmişsən, niyə görə mənə bunu əzab verirsən? Aydındır. Yəni, bütün bunları Allah son xərq eləməyinə baxmayaraq, Allahsələn, bunun hamısını istəməyinə baxmayaraq, heç bir insanın ixtiyarı yoxdur, deyəsin ki, Ya Rabbi, sən bu zinanı mənə yazmıksan, niyə görə mən bu zinanı eləmişəm, mənə niyə görə əzab verirsən? Heç bir məxlulqatın Allah subhanəllərinin üzərində hüccəti yoxdur. Niyə görə? Çünki Allah subhanəllərin səni ona məcbur eləməyib. Sən özünün nəyin olub? Seçimin olub. Sən özün nəfsinlə yönəlmişsən və özün də onu eləmişsən. Ancaq sənin bu eləməyin, o feyli eləməyin Allah əsbələn qədərindən qırağa çıxmır. O, Allahın qəza və qədəri iləndir. Nizə Allah əsbələnə müəllif ayəndə gətirir ki, heç kimin Allah əsbələnə üzərinə hüccəti yoxdur. Allahın isə, qalan, əksinə deyir, Allahın isə bütün məxluqatın üzərində hüccəti var. Nizə Allah əsbələnə buyuruyor ki, Lə yusələ ə Onlar, e, deyir, rəb bu, bu haqda, etdiklər haqda haqda soruşulmur. Onlar etdiklər haqda soruşulacaqlar. Çünki o malikdir, xaliqdir, qadirdir. O yerin, göyün bütün məhlukatı onun mülküdür. O e, rəb, xaliq öz mülkündə etdiyi təsərrüfatlara qarşı soruşulmur. Hər bir halda o nədir? Hər bir halda haqlıdır. Əgər bu şey mənimdirsə, bu mənimdir. Mən pulu verib almışam, mən bunun malikiyəm. Mən bunu, bunu qıraram. Kimsə deyə bilərmi ki, bu adam Rusqa qələmə, ömərdir deyir qələmə zülm elə. Kimsə deyə bilər? Bu <coughs> mənim mülküm isəm tolayıram, isəm hədiyyə verirəm. Aydındır? Əgər bütün yer, göy, bütün məxluqatların əgər sahibi, maliki Allah Subhanahu Allah Subhanahu öz etdiklərinin üzərində haqq sahibidir və etdiklərinin də öz adiliyilə və hikmiyyətinlə deyir və heç kim onun etdikləri barəsində soruşmur, ancaq Allah spontan əsəni eynir, insanların etdikləri barədə yəni soruşacaq. Və inşallah, əqin ki, bu günlük kifayət edər. Çünki qədər məsələcə bu da mövzu iki günlük bəlkəm dərs olacaq. Yəni, hissə-hissə e, yəni, qavarmaq dağıyət çünki çox qardaşların çoxu e, iştirak eləyib dərslərdə. İndi problem deyil, onlar üçün Ola bilər təkrər olsun. Amma çoxları iştirak eləmir və birdən birə hamısını belə deyəndə mövzuda ola bilər ki, qavramaq qabiliyyəti biraz, yəni biraz zəif olsun. Yəni ola mövzü mövzüyə, yəni qarışar və düzün Allah bilir vəsallahu mühamməd və ali mühamməd. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.